יחזקאל, פרק כ"ג ויהי דבר אדוני אלי לאמר, בן אדם, שתיים נשים, בנות אם אחת היו, ותזננה במצרים, בנעוריהן זנו, שם מועכו שדיהן, ושם עישו דדי בתוליהן, ושמותן אוהלה הגדולה, ואוהליבה אחותה, ותהיינה לי, ותלדנה בנים ובנות, ושמותן שומרון או הולה, וירושלים או הוליבה. ותיזן או הולה תחתי, ותעגב על מאהביה אל אשור קרובים. לבושי תכלת, פחות, וסגנים, בחורי חמד כולם, פרשים רוחבי סוסים. ותיתן תזנותיה עליהם, מבחר בני אשור, כולם, ובכל אשר עגבה, בכל גילוליהם נטמעה.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 ותרא אחותה אוהוליבה, ותשחט עגבתה ממנה, ואת תזנותיה מזנוני אחותה. אל בני אשור עגבה, פחות וסגנים, קרובים לבושי מכלול, פרשים רוכבי סוסים, בחורי חמד כולם. ואר כי נטמעה, דרך אחד לשתיהן. ותוסף אל תזנותיה, ותרא אנשי מחוקה על הקיר, צלמי חסדים,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 ותגל, תזנותיה, ותגל את זנותיה, ותגל את ערוותה, ותקע נפשי מעליה, כאשר נקעה נפשי מעל אחותה. ותרבה את זנותיה לזכור את ימי נעוריה, אשר זנתה בארץ מצרים. ותעקבה על פלגשיהם, אשר בשר חמורים בשרם, וזרמת סוסים זרמתם. ותפקדי את זימת נעוריך, בעשות ממצרים דדיך, למען שדי נעוריך. לחן או ליבה, כה אמר אדוני אלוהים, הנני מאיר את מאהבייך עלייך, את אשר נקעה נפשך מהם, והבטים עלייך מסביב. בני בבל וכל כסדים, פקוד ושוע וכוע, כל בני אשור אותם. בחורי חמד, פחות וסגנים כולם, שלישים וקרועים, רוכבי סוסים כולם.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 ויאמר אדוני אלי, בן אדם, התשפוט את אהלה ואת אהליבה, והגד להן את תועבותיהן. כי נאפו, ודם בידיהן, ואת גילוליהן נאפו, וגם את בניהן אשר ילדו לי, העבירו להם לאוכלה. עוד זאת עשו לי, טימאו את מקדשי ביום ההוא, ואת שבתותי חיללו. ובשחתם את בניהם לגילוליהם, ויבואו אל מקדשי ביום ההוא, לחללו, והנה כעשו בתוך ביתי, ואף כי תשלחנה לאנשים באים ממרחק, אשר מלאך שלוח עליהם, והנה באו, לאשר רחצת, כחלת עינייך ועדית עדי, וישבת על מיתה כבודה, ושולחן ערוך לפניה. וקטורתי ושמני שמת עליה. וכל המון שלו בא, ואל אנשים מרוב אדם מובאים סבעים ממדבר. ויתנו צמידים אל ידיהן, ועטרת תפארת על ראשיהן. ואומר לבלה נאופים, עתה יזנותה זנותיה והיא. ויבוא אליה כבוא אל אישה זונה. כן באו אל אהולה ואל אהוליבה, אישות הזימה. ואנשים צדיקים, המה ישפטו אתם, משפט נועפות ומשפט שופכות דם. כי נועפות הנה, ודם בידיהן. כי <קיקו> כה אמר אדוני אלוהים, העלה עליהם קהל, ונתון את הן לזעבה ולבז. ורגמו עליהן אבן קהל, וברא את הן בחרבותם, בניהם ובנותיהם יהרוגו, ובתיהן באש ישרופו. והשבתי זימה מן הארץ, ונבשרו כל הנשים, ולא תעשינה כזימתכנה. ונתנו זימתכנה עליכן, וחטאי גילוליכן תישנה, וידעתם, כי אני אדוני אלוהים.